Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 21. marts, og denne morgen skal du høre nyheden om, at bestemte danske banker vækker bekymring. Vi skal også forbi en særlig slags obligationer, som Danske Bank advarer mod, og så skal vi et smut til USA på Amazon tusinder. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Ter. Selvom den danske banksektor er godt polstret til modstand, så kan en bestemt type banker risikere at komme i problemer. Det vurderer bankforsker og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, Lars Krull, i et interview med Euroinvestor. Krulls vurdering kommer i kølevandet på, at to amerikanske banker i den forgangne uge måtte kaste håndklædet i ringen. Også den svejtiske bank Credit Suisse ind til banken søndag blev opkøbt af rivalen UBS. På dansk grund ser Lars Krul ingen far for banksektoren som helhed, men selvom Lars Krul altså ser positivt på sektoren, så kan han godt være lidt nervøs for en type danske banker. Hvis jeg endelig skulle være lidt bekymret, så skulle det være for nichebanker, siger han til Jørgen og fortsætter. En nichebank er en bank, som enten i sit produktudvalg retter sig mod bestemte brancher eller grupper, eller en bank, som på den anden side retter sig mod bestemte kundetyper. Og du kan læse den fulde historie og høre, hvordan du i så fald sikrer dine egne penge i banken på jørenvestor.dk. Private investorer skal sælge deres virksomhedsobligationer med høj rente. Det er vurderingen hos Danske Bank, skriver Børsen. For obligationerne, der ofte går under navnet High Yield, er blevet alt for risikable at have liggende i porteføljen. Frank Øland, der er chefstrateg i Danske Bank, forklarer det sådan her til Børsen. Vi er gået ned til dobbelt undervægt på high-yield-obligationer her til morgen. Det betyder, at vi i vores rådgivning ikke mener, at man som privatkunde skal have high-yield-obligationer i øjeblikket. Frank Øland mener, at uroen på markederne kan få banker til at stille større krav, før de giver lån til deres kunder, og det kan altså ramme virksomhedsobligationer med særligt høj rente. E-handelsgiganten Amazon deler fyresædler ud til yderligere 9.000 medarbejdere, det skriver flere medier herunder CNBC. Fyringsrunden ligger sig i forlængelse af, at Amazon både i november og januar måned allerede har afskedet 18.000 medarbejdere. Amazons administrerende direktør Andy Jassy forklarer i en besked til Amazons ansatte, at den nye fyringsrunde skyldes et behov for at strømligne selskabets omkostninger og garderer sig til en usikker fremtid. Amazon er en af verdens største virksomheder inden for internethandlen med en markedsværdi på knap 998 milliarder dollar. Vi skal også lige vende et blik mod markedet og en vigtig begivenhed senere tirsdag. Både Danmark og USA sluttede mandagen i grønt C25-indekset og amerikanske S&P 500 rejste sig begge i omegn af 0,9 i Asien, hvor tirsdagens aktiehandel er i gang, er der fremgang i Kina, men tilbagegang blandt japanske aktier. Og så er det i dag, at den amerikanske centralbank Federal Reserve begynder sit to-dages rentemøde. Om banken vælger at hæve renten og i givet fald, hvor meget det melder banken ud onsdag. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge dagens nyhedsstrøm på euroinvestor.dk og høre med på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.